Досить добре? Цього достатньо. Багатьом людям подобається знаходити складні шляхи розв'язання проблем. Напруга мозкових звилин п'янить і народжує бажання повторити. Тож, ви починаєте шукати інший великий виклик, що дасть вам такий самий кайф, не сильно переймаючись тим, наскільки доброю є ваша ідея як така. Але краще відмовитися від такого підходу. Натомість, шукайте рішення в стилі дзюдо. Рішення, що буде максимально ефективним, за мінімальних зусиль. Узагалі, принцип дзюдо – це про те, як отримувати найбільше, роблячи найменше. Щоразу стикаючись із перешкодою, шукайте шлях, подолання її саме у стилі дзюдо. Частиною цього підходу є визнання того, що будь-яку проблему можна розв'язати у різний спосіб. Скажімо, у вас є завдання зробити знімок з висоти пташиного польоту. Для цього ви можете зійти на Еверест. Це буде дуже амбітне рішення. Та можна піти іншим шляхом сісти на ліфт і піднятися на дах висотного будинку. Це буде рішення в стилі дзюдо. Більшість проблем можна вирішити у простий, цілком приземлений спосіб. Тут немає особливого простору для демонстрації вашого ефектного бізнес-стилю та неймовірних талантів і навичок. Ви просто створюєте щось, що забезпечує рішення проблеми, а тоді рухаєтеся далі. Можливо, з таким підходом ви не отримаєте оплесків захоплених глядачів, зате ви зможете просувати справу вперед. Подивіться, як роблять політичну рекламу. З'являється якась гаряча тема. І вже наступного дня в ефірі та друкованих ЗМІ можна побачити присвячений її матеріал від якоїсь кандидата чи партії. Якість цієї продукції невисока. Замість живого відеоряду часто використовуються фотографії. Замість вигадливої анімованої графіки статичні заголовки зі звичайним текстом. Єдиний звуковий супровід – текст, що читає голос за кадром. Однак, попри все це, Такий рекламний продукт є цілком прийнятним. Якби вони витратили тижні на вдосконалення цієї реклами, вона б вийшла надто пізно і втратила актуальність. У цій ситуації оперативність є важливішою, ніж досконалість або навіть якість. Якщо роботу можна виконати у простий спосіб і результат буде цілком прийнятним, обирайте саме цей шлях. Це набагато краще, ніж марнувати ресурси або ще гірше, нічого не робити через те, що ви не можете собі дозволити складне рішення. І пам'ятайте, ви завжди зможете перетворити досить добре на чудове трохи згодом.